Capitolul 2 Și a treia zi nuntă s-a făcut în Cana Galilei și era muma lui Isus acolo. Și a fost chemat și Isus și ucenicii lui la nuntă. Și sfârșindu-se vinul, zice muma lui Isus către dânsul: Vin nu au. Zice Isus: Ce este mie și ție femeie, încă n-a venit ceasul meu. Zice muma lui slujilor: oriceva vă zice vă o faceți. Și erau acolo șase vase de piatră. Puse după curățenia iudeilor care luau câte două sau trei vedre, zice lor Iisus, umpleți vasele de apă și le-au umplut până sus și zice lor, scoateți acum și aduceți nunului. Și i-au adus și după ce a gustat nunul apa ce se făcuse în vin și nu știa de unde este, iar slujile care scoseseră apa știau, strigă pe mire nunul și zice lui, tot omul întâi vinul cel bun pune și dacă se îmbată atunci cel mai prost, tu ai ținut vinul cel bun până acum. Aceasta a făcut începătură minunilor Iisus în cana Galilei și și-a arătat slava sa și-a crezut întru el ucenicii lui. După aceasta s-a pogorât în Capernaum el și muma lui și frații lui și ucenicii lui și acolo au șezut nu multe zile și era aproape Paștele iudeilor. Și s-a suit Iisus în Ierusalim și a aflat în biserică pe cei ce vindeau boi și oi și porumbei și pe schimbătorii de bani și făcând bici de ștreanguri, pe toți a scos din biserică oile și boii și schimbătorilor a vărsat banii și mesele le-a răsturnat. Și celor ce vindeau porumbei le-a zis, Luați acestea de aici și nu faceți casa tatălui meu casă de miguțătărie." Și și-a adus aminte ucenicii lui că este scris, Râvna case tale m-a mâncat pe mine. Răspunsa Iudeii și a zis lui, Ce semnă arăți nou că faci acestea? Răspunsa Iisus și a zis lor, Stricați biserica aceasta și între zile eu o voi ridica. Și a zis iudeii, În 46 și de ani s-a zidit biserica aceasta și tu între zile o vei ridica. Iar el zicea pentru biserica trupului său, pentru aceasta, când s-a sculat din morți și-a adus aminte ucenicii lui ca aceasta, zicea lor, și-a crezut Scripturii și Cuvântului care zisese Iisus, și când era în Ierusalim la praznicul Paștelor, mulți au crezut într-un numele Lui, văzând semnele Lui, cele ce făcea, iar însuși Iisus nu se încredința pe sinelor, pentru că El știa pe toți și nu avea trebuință ca cineva să mărturisească pentru om, că El știa ce era în om.